і традиції того роду, не цікавиться історією родини і так далі до оскоми. А от Віолеточка – ні. Завжди Віолеточка – таке бридке, рудоволосе створіння, яке завжди під рукою у бабусі Ірени. Може, маму зовсім і не цікавила історія Брехів, хоча не думаю, вона про родовід знала не менше, ніж бабуся – Однак не кричала про це на кожному кроці. І навіть попервах здавалося, що тату якось дає тому раду. Бо любить і мене, і маму. Любить без чинів і звань. А то важливіше від слів чи орденів на лацканах. Чи не так? Ех, можу собі тільки пофантазувати, що чув батько від своїх рідних про маму, коли мене не було поруч. Бабуся, очевидно, так і помре, вбиваючи саму себе власною отрутою. То сталося, коли мені вже минуло тринадцять. Ага, майже за Шевченком мені тринадцятий минало. Сьомий клас. Ми з подругами прогулювали уроки, і Лєрка запропонувала зайти на каву одного-одного дуже популярного і небезпечного кафе, навіть трохи підпільного. А оскільки там працює барменом її брат, то нас туди обов'язково пустять. Чим воно вважалося небезпечним? Там можна було вільно купити наркотики і взяти повію. Чемні дівчатка туди не заходили, тому ми і попхалися в те місце. Але оскільки це був білий день, Ну, майже білий день, тому що листопад її темніє дуже швидко, то йти було зовсім не страшно. На подолі ми зайшли в під'їзд одного старого будинку, спустилися східцями вниз, наче у підвал, тоді звернулися праворуч. На міцних дубових дверях хизувалася блискуча срібляста вивіска «Едельвейс». Лерка зайшла першою. Через пару хвилин покликала і нас. Я не пригадую зараз, що знаходилося всередині цього кафе. Колір стін, блиск, столики не можу, тому що першим, кого я там вздріла, був мій тато. Він сидів за столиком з родою жіночкою, міцно огортаючи її руками. Права рука блукала її волоссям, ліва пазухою. То була та сама Віолетта, яку завжди так вихваляла бабуся, і яка з її слів таки достойна носити прізвище Брех. Достойна, з достойним у стані. Від побаченого мені стало гідко, раптом забракло повітря, заболіла голова, ястрім голов кинулося до дверей на гуру, до неба, до повітря, не пригадую зараз, що я тоді робила, де була, тільки знаю, багато плакала. Хотіла повернутися та вбити батька і ту хвойду поруч із ним. Додому я ледве допленталася, вся горіла, мене кидало то в жар, то в холод. Мокрі ноги, мокре волосся, десь посіяла шапку, а на вулиці сніг з дощем. Злягла з температурою. Перелякана мама викликала лікаря. Той поставив стандартний для вологої листопадової погоди діагноз – Ариб. А тоді наступного дня прийшла телеграма від бабусі. Помер дідусь Юрков. І мама поїхала на похорон. У татка типу конференція в універі, тож мене віддали під нагляд брехівської прислуги. Не дивуйтеся, у брехів є прислуга – Найсправжнісінька. Мар'янка на якусь мить спинилася, перевести подих. Олександр худко зірвався на ноги, дістав шафки, пляшечку мінеральної води і налив у склянку. Мовчки простягнув дівчині. Та залпом випила і прошепотіла «Дякую». «Може, ще?» – стурбовано докинув. Махнув рукою досить. І продовжила говорити цього разу пильно, дивлячись співрозмовникові в очі. «Ех, Олександре Петровичу, Олександре Петровичу, мама мені недавно розповіла про вас, хто ви для неї?» Мар'янка спіткнулася на слові. «Мар'янко, дитинко, чому ж вона раніше до мене не прийшла зі своєю бідою?» «Вона приходила». «Приходила?» Ні, не може такого бути. Коли? Давайте все за порядком. А то зіб'юся, і доведеться знову починати розповідь спочатку. А цього я вже не переживу. Коли мама повернулася додому після похорну, то мене мусила забрати від брехів. Таткову типу конференції перенесли якогось дідька в Одесу. Я вже майже оклигала. Вдома розстеляючи своє ліжко, я надибала червону спідню білизну, не мою спідню білизну, і не мамину, розмір інший і запах, а під подушкою масажну щітку з рудим волоссям, заплутаним між дротиками. Тепер я розумію, що та стерва спеціально то все підкинула. І не мамі, бо та буде заради дитини терпіти, все до останнього подиху і мовчати, а дитині, дурній і немудрій, у якої гормони грають, яка категорично сприймає світ, чорна-біла картинка в очах, і яка лише вчиться його розуміти, не знаючи, що такі піранії, як Віолетта, тільки чекають, щоб тебе надкусити, а потім з'їсти. Я розлючена затиснувши в одній руці щітку, в іншій білизну прийшла до мами, поклала то все перед нею.